לפרעה מלך מצרים ולכל ארצו. ואשר עשה לחיל מצרים, לסוסיו ולרכבו, אשר הציף את מי ימסוף סוף על פניהם, ברודפם אחריכם, ויעבדם אדוני עד היום הזה. ואשר עשה לכם במדבר, עד בואכם עד המקום הזה. ואשר עשה לדתן ולעבירם, בני אליאב, בן ראובן, אשר פצתה הארץ את פיה.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 אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לתת להם ולזרעם, ארץ זבת חלב ודבש. כי הארץ, אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא, אשר יצאת משם, אשר תזרע את זרעך, והשקיתה ברגלך, כגן הירק. והארץ, אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ הרים ובקעות, למטר השמים תשתה מים,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 ואספת עד גניך, ותירושך, ויצהריך. ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת. הישמרו לכם, פן יפתה לבבכם. ושרתם, ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם. וחרה אף אדוני בכם, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן יבולה. ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה.